nire kuleroak, amabigarren atala. E, dendari, egia esan, ez dakit zein aukeratu. Esan dit, sozo zuri dotore batek. Sozoak, sekulako zorro pila dauka mostradore gainean. Titizorro handiak eta txikiak, kolore guztietakoak, kotoizkoak eta liozkoak. Puntila dunak eta puntilla gabeak. Burua jaso eta kanpora begiratu dut. Ahate itxusi bat dago erakusleioaren aurrean, kristala lurruntzen. Badirudi, erakus badagoela asko gustatzen saion zerbait. Baina ez duantza dirurik. Zoso zuriaren haotsk edaskatuak atera nauneure baitatik. Seguro altzaude titi zorro hauek ez direla txikitzen garbitutakoan. Ez, ez esan diot, handiot, txikituko. aio latxikituko. Nire dendako produktu guztiak kalitate handikoa direla, paristik ekarriak. Halako batean sozoak, ez ere gabe, dendatik aldegin du. Orduan, ahate itxusia sartu da, lotxatie eta orduri. Sozoak noiz bukatuko egon da, nonbait, hainbeste denboran. Bal daukazu, azida ahate itxusia. Zea, leotardo batzuk, nahi nituzke. Dendan nituen politena katera dizkiot, suabe-suabeak. Ez, ez, hoiek ez. Oso politak dirata. Eta diru gutxi izango duela pentsaturik erantsi dut. Eta ez dira bat ere garestiak. Bai, bai, politak dira, baina ez ditut transparenteak nahi. Bixarra asko daukatanketan, ta beraz, soberako bizarra du arazo. Eta ez diru falta. Oi, otoi, ez lotsa! Esan diot begiramenez, ulertzen dut. Nola ez diot pau ulertuko neuk ere bizarrak dauzkateta. hanketan eta non nahi. Eta ulertzen dut zergatik egon den kalean hainbeste denboran. Ez zuen beste beserorik nahi dendan. Nik jaten ditudan bezalako letoardoak atera dizkiot osopinak dira eta etzaizu bizarrik nabarmendukuko asko gustatu zaizkio. Ordain du, eskerrak eman eta oso opposik aldegin du dendatik. Masie?